Prorocia descoperită prorocului Habacuc Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tânguiție, fără să dai ajutor? Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Asuprirea și silnicia se fac sub ochii mei, se nasc certuri și se stârnește gâlceavă.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 Iată, voi ridica pe haldeeni, popor turbat și iute, care străbat în tinder mari de țară, ca să pună mâna pe locuințe care nu sunt ale lui. El este grozav și înfricoșat. Numai din el însuși îi ies dreptul și mărirea lui. Caii lui sunt mai uzi decât leoparzii, mai spinte decât lupii de seară, și călăreții lui înaintează în galop de departe. Zboară ca vulturul care se repede asupra prăzii. Tot poporul acesta vine numai ca să jefuiască. Privirile lui lacome caută înainte și strânge prinși de război ca nesipul. Își bate joc de împărați și voievozii sunt o nimica pentru el. Râde de toate întăriturile, căci îngrămădește pământ și le ia. Apoi aprinderea îi se îndoiește.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 care nu au stăpân, el îi scoate pe toți cu undița, îi trage în mreaja sa, îi strânge în vădul său, de aceea se bucură și se veselește. De aceea aduce jerfe mrejei sale, aduce tămâie în lui său, căci lor le durează partea lui cea grasă și bucatele lui gustoase. Pentru aceasta își va goli el într-una mreaja și va înjunghea fără rămile pe neamuri M-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce va răspunde la plângerea mea. Domnul mi-a răspuns și a zis. Scrie prorocia și sapă pe table ca să se poată citi ușor. Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți dacă zăbovește, așteaptă o că își va veni și se va împlini negreșit. Iată, i s-a îngânfat sufletul. Nu este fără peihană în el, dar cel nepihănit va trăi prin credința lui. Ca și cel beați și semeți, cel mândru nu stă liniștit, ci își lăgește gura ca locuința morților. Este nesățios ca moartea, Așa că pe toate neamurile vrea să le strângă la El și toate popoarele le trage la El. Nu va fi el de bagiocura tuturor acestora, de râs și de pomină? Se va zice: Vai de cel ce adună ce nu este a lui. Până când se va împovăra cu datorii. Nu se vor ridica de cei ce te au împrumutat. Nu se vor trezi asupritorii tăi și vei ajunge preada lor. Fiindcă ai jefuit multe neamuri, toate rămășița popoarelor te va jefui din picina vărsării sângelui oamenilor, din picina silniciilor făcute în țară și împotriva cetății tuturor locuitorilor ei. Vai de cel ce strânge câștiguri nelegiuite pentru casa lui, ca să-și așeze apoi cuibul într-un loc înalt și să scape din mâna nenorocirii. rușina casei tale nimicind o mulțime de popoare și împotiva în ta însuți ai păcătuit. Căci piatra din mijlocul zidului strigă și lemnul care leagă grinda îi răspunde Vaide cel ce zidește o cetate cu sânge care întemeiază o cetate cu nelegiuire. Iată, când Domnul Oștirilor a hotărât lucrul acesta, popoarele se ostenesc pentru foc și neamurile se trudesc degeaba cășpământul pământul va fi plin de cunoștința slavei Domnului Ca fundul mării de apele care l-acoperă Vai de cel ce dă aproape lui său să bea Vai de tine care îi torni băutură spumoasă și l-amețești Ca să-i vezi goliciunea Te vei sătura de rușine În loc de slavă, bea și tu și dezvelește-te Îți va veni și ție rândul Să i paharul din dreapta Domnului și va veni rușina peste slava ta. Căci silniciile făcute împotriva potiva libanului, doar că deasupra ta și pustierile fiarelor te vor îngrozi pentru versarea sângelui oamenilor și silniciile făcute în țară, împotriva cetății și împotriva tuturor locuitorilor ei. La ce ar putea folosi un chip cioplit pe care îl cioplește lucrătorul? La ce ar putea folosi un chip turnat? care învață pe oameni minciuni, pentru ca lucrătorul care l-a făcut să-și pună încrederea în el, pe când el făurește numai niște idol muți. Vai de cei ce zic lemnului, scoală-te, și unei pietre mute, trezește-te. Poate ea să dea învățătură? Iată că este împodobită cu aur și argint, însă în ea nu este duh ca să o însuflețească domnul însă este în templul lui cel sfânt tot pământul să tacă înaintea lui rugăciunea prorocului habacuc de când în felul cântecelor de jale când am auzit doamne ce ai vestit m-am îngrozit însufletește-ți lucrarea în cursul anilor doamne făte cunoscut în trecerea anilor Însă, în mânia ta, adu aminte de îndurările tale. Dumnezeu vine din Teman și Cel Sfânt vine din muntele Paran. Mărția Lui acoperă cerurile și slava Lui umple pământul. Strălucirea Lui este ca lumina soarelui. Din mâna Lui părnăsc raze și acolo este ascunsă tăria Lui. Înaintea Lui merge ciuma și molima, calcă pe urmele Lui. Se oprește și măsoară pământul cu ochiul. Privește și face pe neamăr să tremure. Munții cei veșnici se sfarmă. dealurile cele vechi se pleacă. El umblă pe cărări veșnice. Văd corturile etiopei pline de groază și se cutremure colibele din țara Madianului. S-a mâniat o aer, Domnul pe râuri. Împotriva râurilor se aprinde mânia ta sau împotriva mării se varse urgia ta? de ai încălecat pe cai tăi și te-ai suit în carul tău de biruință. Arcul tău este dezvelit. Blestemele sunt săgețile cuvântului tău. Tu despici pământul ca să dai drumul râurilor. La vederea ta se cutremură munții. Se năpustesc râurile de apă. Adâncul își ridică glasul și își înalță valurile. Soarele și luna se opresc în locuința lor de lumina săgeților tale care pornesc, strălucirea suliței tale care lucește. Tu, cu trăieri pământul în energia ta, zdrobești neamurile în mânia ta, ieși ca să izbăvești pe poporul tău, să izbăvești pe unsul tău. să mi acoperișul casei cele rău, o din temelii până în vârf. Stăpungi cu săgețile tale capul căpetenilor lui, care se năpustesc peste mine ca furtuna. Să mă pună pe fugă, scoțând strigăte de bucurie, ca și cum ar fi și mâncat pe cel nenorocit în culcuș. Cu tei merge mergi pe mare, pe spuma apelor mari. Când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul. La veste aceasta mi se înfioară buzele, îmi intră putrezirea noase și îmi tremură genunchii. Căci aș putea oare aștepta întăcerea zilei necazului ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? Căci, chiar dacă zmochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staul și nu vor mai fi boi în grajd. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea, El îmi face picioarele ca ale cervilor și mă face să merg pe înălțimile mele.